Luku kolme. Vuosi 1989 kului Laurin elämässä yhä syvemmässä päihtyneen mielen sumussa. Aina välillä Lauri ilmestyi Hakaniemen katukokouksiin. Joskus hänet nähtiin istumassa Saalemme seurakunnan takapenkissä. Kukaan ei pystynyt häntä kuitenkaan auttamaan. Laurin aika alkoi olla loppumassa. Kaikki tiesivät, että hän kulki kuoleman rajamailla eläessään edelleen jatkuvassa myrkytystilassa ja asuessaan eläimellisissä olosuhteissa siltojen alla ja roskalaatikossa sörnäisten rantatie 3–5. Lauri tiesi sen itsekin. Hän janusi kuolemaa. Viimeinenkin toivon kipinä oli sammumassa. Ja hän valmistautui henkisesti jättämään hyvästi elämällä. Kuolemasta oli tullut hänen ystävänsä. Oli perjantai 24. marraskuuta 1989. Sinä päivänä satoi räntää. Herättyään roskalaatikossa Lauri oli lähtenyt vaeltamaan rautatieasemalle ja hypännyt junaan. Hän oli torkkunut vaunussa riihmäälle asti, ryypännyt siellä muutamien kohtalotoverettensä kanssa ja körötellyt iltapäivällä junalla takaisin Helsinkiin. Matkalippuja ei hänellä tietenkään ollut, mutta ei niitä ollut kysyttykään. Junassa oli lämmintä ja siellä nukutti mukavasti. Kirjantai päivä oli taittunut iltaan, kun Lauri istuskeli rautatieaseman penkillä. Välillä poliisit tulivat ajamaan miehen ulos asemalta haisemasta, mutta kun poliisien katse vältti, hän palasi takaisin penkille. Mieli oli tavallista rauhallisempi, sillä hän oli nukkunut mukavat päiväunet junassa. Hän istui asemahallin penkillä omissa ajatuksissaan ja katseli ohi kiirettiviä ihmisiä. Hänellä ei ollut kiire minnekään. Elämä oli kulkenut hänen ohitseen jo kauan sitten. Kukaan ei kaivannut lauria, eikä hän osannut kaivata enää ketään. Aseman hälinä harhailevat ajatukset ja unikuvat sekoittuivat hänen alkoholin sumentamassa mielessään. Vaikka hän oli läsnä, hän alkoi olla jälleen poissa. Yhtäkkiä ihmisvilinästä lähestyi häntä nuori mies. Hän astui Laurin eteen ja ojensi hänelle pientä lappusta. Lauri havahtui hätkähtäen todellisuuteen. Mies sanoi arasti, lähde tänään perjantai Kristukselle iltaa. Kun Lauri käänsi katsensa nuorukaiseen, tämä otti pari askelta taaksepäin pelokkaana. Lauri ei tehnyt elettäkään lähteäkseen. Häntä väsy. Mies astui taas lähemmäs ja jatkoi keskustelua. Kun Lauri nosti katsensa maasta, mies perääntyi jälleen. Lauria alkoi säälittää nuorukainen. Äkkiä hän päätti, että tuon Aran miekkosen mieleksi minä lähden. Perjantai Kristukselle kampanjan yhteiskristilliset evankeliumistapahtumat kiertävät vuorotellen Helsingin keskustan eri kirkoissa. Ne alkavat rukouskokouksella alkuillasta, jonka jälkeen kristityt levittäytyvät eri tehtäviin kaduille. Osa järjestää erilaisia katukokouksia, osa lähtee autoilla alkoholistien leireihin, metsiin ja siltojen alle kohtaamaan kaikkein syvimpään rappion vajonneita lähimmäisiä. Osa kiertää nuorisojengeissä, asematunneleissa ja kaduilla kutsumassa kansaa kirkkoon. Laurin luokset tullut nuori mies oli yksi heistä. Tapahtumat päättyvät herätyskokoukseen myöhään illalla. Sinä iltana tapahtuma järjestettiin Metodisti-kirkossa. Se on iso punertava rakennus Fredrikin kadun ja Punavuoren kadun risteyksessä. Metodisti-kirkolle on matkaa rautatieasemalta toista kilometriä. Lauri lähti hiljakseen lahustamaan nuorukaisen kanssa kirkolle. Räntää satoi edelleen ja maa oli loskainen. Lauri ontui hieman toista jalkaansa, sillä kantapää oli tulehtunut. Vanhoista kesäkengistä oli pohjat puhkia, ja latkastuivat loskassa. Mieli oli apaattinen, Laurin noustissa portaita ylös kirkkosaliin. Paikalle oli kertynyt jo runsaasti yleisöä. Kirkko oli melkein täynnä ja väkeä virtasi lisää. Kirjavaan joukkoon mahtui kaiken karvaista kansaa, monia tuttujakin. Lauri istui nuorukaisen kanssa salin keskiosaan aivan seinän viereen. Sieltä hän tarkkaili tapahtumaa hiljaisena. Hänellä oli päällään sininen likainen toppatakki. Hän ei ollut peseytynyt moneen kuukauteen ja haisi kamalalle. Lemu levisi laajalle kirkkosaliin. Hänen tarkoituksensa olikin vain istua hetkiä, livistää ulos. Vähitellen mielenkiinto alkoi kuitenkin herätä. Ohjelma käynnistyi yhteislaululla, johon yleisöä kutsuttiin mukaan. Kansa nousi seisomaan pienen lauluryhmän johtaessa laulua. Golgatan veressä voima on. Kaikui voimakkaana, yleisön yhtyessä laulu. Sitä kuunnellessa laudin sisimmässä tapahtui jotain. Pieni toivon kipinä heräsi. Jos Jeesus kelpaan vielä tällaisena, niin tänä iltana haluan antaa elämäni sinulle, hän sanoi hiljaa. Näet Jeesus, ettei minulla ole asuntoa eikä mitään muutakaan. Silloin hänelle tuli sellainen tunne, että tämä ilta oli hänen iltansa. Hän kelpaa vielä Jumalalle. Samassa Lauri kuuli huudon takanansa. Tule tänne Lauri, mulla on Napoleon konjakkia. Huutaja oli hessu vanha kaveri. Lauri oli juonut jo vuosia vain tenua. Napoleon konjakki oli parhaita ja kalleimpia viinamerkkejä. Lauri hämmästyi huutua. Vaikka miele oli vielä tenun sumentama, hän tajusi, että tässä oli jotain outoa. Mistä ihmeestä Hessu on saanut noin kallista viinaa? Ja miksi hän tarjoaa sitä juuri nyt? Lauri alkoi tajuta, että hänen sielustaan käytiin taistelua. Lauri huusi Hessulle takaisin kirkko kaikuen, En mä nyt lähde. Laulun loputtua uudet esiintyjät olivat astuneet lavalle. Ilta vieri nopeasti Laurin vain odottaessa, että pääsisi alttarille siunattavaksi. Hän ei ollut ensimmäistä kertaa hengellisessä tilaisuudessa ja tiesi kyllä, että jossain vaiheessa ihmisiä kutsutaan esiin. Lopulta tuli päätöspuheen aika. Lauri yritti tarkkaavaisesti kuunnella, mitä puhuja haluaisi sanoa. Tänä iltana sinullakin, joka istut siellä penkissä, on uusi mahdollisuus. Sinunkin elämäsi voi muuttua, kun annat elämäsi Kristukselle. Silloin Lauri lähti. Hän polvistui ensimmäisten joukossa salin etuosassa olevalle alttarille. Joku mies laski kätensä hänen harteilleen ja rukoili hänen puolestaan. Lauri pyysi kaikkia syntäjään anteeksi ja rukoili, että Jeesus tulisi hänenkin elämäänsä. Rukouksen loputtua Lauri kertoi miehelle, Ettei hänellä ole asuntoa ja koko elämä oli muutenkin sekaisin. Mies vakuutti, että kyllä kaikki nyt järjestyy. Jumala on luvannut pitää huolta jokaisesta omastaan. Hän pyysi Lauria odottamaan etupenkissä hetkisen. Lauri nousi alttarilta ja istuutui penkille. Silloin hän hämmästyi käsiään. Ne olivat aivan punaiset. Vieressä istuva mies kertoi, että hänen naamansakin oli punainen. Samassa Lauri tajusi, ettei hän ollut enää humalassa. Hän nousi ylös ja käveli hämmentyneenä illassa puhuneen miehen luo, joka oli juuri rukoilemassa alttarilla. Nyt kerrot minulle, mihin ne viinat lähti. Kuulehan, Jeesus otti ne viinat pois, kun sinä annoit elämäsi Jeesukselle. Mistä reiästä ne viinat tuli ulos? Näytä minulle se reikä. Ei ne ainakaan suusta ole tullut ulos. Ei siihen mitään reikää tarvita, kun Jumala ottaa humalat pois. Se lähtee ilman reikiä. Lauri oli aivan sanaton. Eihän koskaan ollut kokenut tällaista. Yhtäkkiä hän oli selvin päin. Siihen päättyi Laurin elämän viimeinen humala. Lauri palasi takaisin penkkiin istumaan. Mustaan nahkatakkiin sonustautunut ystävällisen tuntuinen viiksikäs mies tuli Laurin kanssa keskustelemaan. Saatuan kuulla Laurin asuntotilanteesta, hän lupasi Laurille, että tämä pääsisi eräälle hoitokodille viikon lopuksi. Mies oli Ensio jo Korhonen, joka vastasi siihen aikaan perjantai-kristukselle kampanjan vastaanottokodin toiminnasta. Kuultuaan yöpaikasta, Laurista alkoi tuntua siltä, että elämässä voisi sittenkin käydä vielä hyvin. Lähitellen sielun hoito päättyi Altharilla ja Lauri lähti yhdessä Ension ja muutamien muiden miesten kanssa köröttelemään vanhalla pikkubussilla entisellä poliisiautolla kohti perjantai-kotia. Oli keskiyö marraskuun 25. päivä ja ulkona satoi edelleen räntää. Lauri istui autossa mietteissään, kun se lähti kulkemaan ulos kaupungista pitkin länsiväylää kohti Espoota. Ei hänellä mitään tällaisia suunnitelmia ollut, ollut hänen saapuessaan, metodisti kirkolle. Nyt hän istui vierassa autossa vieraiden ihmisten kanssa matkalla johonkin outoon ja vieraaseen paikkaan. Kaiken lisäksi hänen päänsä oli vesi selvä. Ja sitä hän ei vieläkään pystynyt käsittämään. Minne ne viinat oli hävinneet? Jotakin kummallista oli hänelle tapahtunut. Yhtäkkiä kaikki oli muuttunut ja nyt hän istui tässä entisessä poliisiautossa matkalla johonkin tuntemattomaan. Oli hän aikaisemminkin istunut poliisiautossa, mutta aina matkalla putkaa. Tämä matka oli erilainen. Vaikka kaikki oli outoa ja uutta... Hän ei katunut lähtöään mukaan. Hänellä ei ollut enää mitään menetettävää. Tätäkö se on, kun ihminen tulee uskoon, hän mietti mielessään. Lauri havahtui ajatuksistaan, kun auto kaarsi Soukanlahden tieltä bussi pysäkille, kulki hetken pitkin jalkakäytävää ja sukelsi yllättäen kapealle pimeälle kujalle. Katuvalot päättyivät siihen. Räntäsateen valkaisema tie hohti auton valokeiloissa kirkkaan valkoisena ja koskemattomana. Vain yksinäinen jänis oli jättänyt jälkensä illalla sataneeseen lumeen. Suurten lehtipuiden rungot ja oksat kaartuivat hämärinä heidän yläpuolellaan. Pian auton valokeiloihin ilmestyi laituria kellertävä kaislikko. Kauempana kimalteli musta lainehtiva meri, auto pysähtyi meren rantaan. Mihin ihmeeseen minua nyt viedään, mietti Lauri auton valojen sammuessa. Yön hämärässä häämötti metsikko ja mäen päällä pieni rakennus, josta kajasti valoa. Lauria oli viety lukemattomia kertoja hänen elämänsä aikana sairaaloihin ja alkoholisti parantoloihin. Jotain samanlaista hän oli odottanut kohtaavansa tälläkin reissulla. Suuret kivitalot valastuine ne pihoineen ja valkotakkisi henkilökuntineen. Nyt hän seisoi Ension ja juopuneen pienen ukujoukon kanssa sysi mustassa yössä meren rannalla. Perjantaikoinen mäki oli räntäsateessa liukas ja Ensio ilmoitti, että loppumatka oli käveltävä. Nousessaan hämärää mäkeä ylös, Lauri toipui hämmennyksestään ja rukoili mielessään. Lyön minulta Jumala vaikka jalka poikki, etten pääse täältä mihinkään kaljakuppi. Pilaa. Astuessaan mäen päällä sijaitsevan talon ovesta sisään häntä vastaan lehahti kahvin tuoksu. Pienessä oleskeluhuoneessa oli lämmintä ja kodikasta. Kakluuni uunissa oven vieressä paloi tuli. Keittiön pöytään oli katettu voileipiä ja kahvikupit. Lauri ei ehtinyt paljon ympärilleen katsoa, kun ensi jo pyysi uusia tulokkaita kahvipöytään. Vierälle oli aina tapana tarjota kuppi kahvia ja pari voi leipää ennen nukkumaan menoa. Voilevat hävisivät pöydästä nälkäisiin suihin nopeasti. Heti kun kahvit oli juotu, ensiovei vei miehet majoitusrakennukseen ja osoitti jokaiselle oman vuoteen. Vuorokausi oli jo vaihtunut ja vapaaehtoiset päivystäjätkin halusivat lepäämään. Lauri pääsi nukkumaan puhtaiden lakanoiden väliin lämpimään nurkkahuoneeseen. Peitteekseen hän sai huovan. Vaikka vanhasta TVLn parakista kunnostettu majoitusrakennus ei loistanut ylellisyyttään, se oli roskalaatikoista nouseville miehille luksusta. Perjantai-koti on työkeskus, joka perustettiin asunnottomien alkoholistien ja narkomaanien auttamiseksi, kun heitä alkoi tulla perjantai-Kristukselle kampanjan tilaisuuksiin. Vapaehtoisin voimin ja varoin toimivassa keskuksessa on hoidettu asunnottomia miehiä viikonlopun yli, jonka jälkeen heidät on ohjattu kristillisiin hoitokoteihin pitempiaikaiseen hoitoon. Osa potilaista on lähetetty myös sairaalaan. Osa on lähtenyt omaloitteisesti vankilaan tai takaisin kadulle. Joukkoon on mahtunut murhamiehiä, pankkirosvoja ja juoppohulluuden hulluuden riivaamia ihmisraunioita. Vuosien aikana perjantai-kodilla on hoidettu kodittomia alkoholisteja ja narkomaaneja sadoittain. Kun Lauri tuli sinne, hän oli vain yksi monista. Ensiosta näytti siltä, että hänelle oli tapahtunut jotain perjantai-illassa. Pian nähtäisin, oliko se todellista. Asunnottomat alkoholistit olivat mestareita huiputtamaan hyväntahtoisia uskovaisia. En saanut rahaa, vaikka kuinka itkin alttarilla, sanoi eräs mies ryppykaverilleen poistuessaan sielunhoidosta. Tällaiset miehet eivät kauan vieraana viipyneet. Monen vei viinan himo jo seuraavana aamuna. Kuinka kävisi Laurin? Lauri ei ollut peseytynyt moneen kuukauteen, ei myöskään riisuutunut. Kun hän keskellä yötä veti sukkia jalastaan majoitusrakennuksessa, hän huomasi, että kipeän jalan sukka oli tarttunut kiinni Kanta Kantapää oli ollut pahasti hiertynyt jo pitkään ja ruvennut lopulta märkimään. Nyt sukka oli kiinni märkineessä ja kuivuneessa ihossa. Kun Lauri veti sukkia jalasta, Liha irtosi jännettä myöten mukana. Tulehtunut nilkka tuli entistä kipeämmäksi. Keskellä yötä ei asialle voinut tehdä mitään ja Lauri ryömi vuoteeseensa. Jalka särki kuitenkin niin, että oli vaikea saada unta. Yhlä Lauri heräsi. Hänen piti lähteä veseen. Kun hän nousi ylös, hän ei pystynyt astumaan kipeällä jalalla. Se petti alta. Vessan oli kuitenkin päästävä. Lopulta oli pakko lähteä liikkeelle. Lauri lähti konttaamaan muutaman kymmenen metrin matkan liiterille, jossa sijaitsi ulkohuone. Räntäsateen pehmittämä maa tuntui hyytävältä hänen polviensa alla. Paljaat kädet palelivat painuessaan jäätävään loskaan ja jalkaan koski. Sade oli lakannut ja taivaalla loistivat kirkkaat tähdet hänen yläpuolellaan, Palaisten tietä eteenpäin. Kostia tuuli puhalsi mereltä vasten kasvoja ja heitti maasta kevyitä lumihiutaleita hänen silmilleen. Vain taivaan tähdet näkivät yksinäisen miehen konttaamisen hangessa. Vai näkikö joku muukin? Lauri oli rukoillut mäkiä noustessaan, että lyö Jumala vaikka jalka poikki, mutta älä päästä minua täältä, kalja kuppilaa. Kontatessaan alushousut jalassa pimeässä yössä, Lauri tiesi, että tällä jalalla ei kaljolle lähdetä. Joku taisi kuulla minun rukoukseni, ajatteli Lauri. Jalka oli nyt kipeä. Kivusta huolimatta Laurin mieli oli kiitollinen. Jotain hyvää hänen elämässään oli tapahtumassa. Lauri pääsi liiterille ja palasi kontaten takaisin. Hän ryömi vuoteeseensa lämmittelemään ja nukahti lopulta. Seuraavana aamuna Lauri kertoi vaivastaan Osmo Martikaiselle, joka oli kodilla sinä viikonloppuna vapaaehtoisena päivystäjänä. Osmo oli elämää kokenut vanhempi mies, joka oli saanut sydämelleen nämä onnettomat ihmisrauniot. Hän kertoi Laurille, että lääkäriin Jalan kanssa päästäisiin vasta maanantaina. Siksi kaapista etsittiin aasalvaa, jota yhdessä siveltiin kipeään jalkaan. Se oli juuri sitä salvaa, jota ei missään tapauksessa olisi saanut käyttää tuledukseen. Salva kuori ihoa ja kipu vain kasvoi. Pian virhe huomattiin ja etsittiin parempaa rohtoa. Jalkansa Lauri sai kodilta pehmeät aamut joilla hän jolkutti pitkin pihoja. Niillä kehtäsi kulkea metsän siimeksessä sijaitsevalla perjantai-kodilla, mutta pitemmälle ei tehnyt mieli. päivä valkeni pilvisenä Espoonlahdessa. Lauri loikoili sängyssään kipeän jalkansa kanssa lähes puoleen päivään. Kipu jalassa alkoi menettää merkitystään, Samaa tahtia kuin tutina ruumissa ja särkypäässä kasvoivat. Vaikka hänen humalansa oli haihtunut edellisenä iltana metodisti kirkossa yhtäkkiä, eivät vierotusoireet olleet kadonneet. Viimeisenkin alkoholin poistuessa kehosta koko ruumis reagoi voimakkaasti vuosia kestäneen lähes jatkuvan päihdetilan katkaisemiseen. Hän tärisi niin, että tuntui, kuin olisi ajanut mukulakivi katua polkupyörällä ilman kumeja. Päässä jyskytti vihlova kipu tasaiseen tahtiin ja vatsassa kiersi. Nämä tärisevät, kalpeat miehet olivat tavallista arkea tai kodilla Vakavampiin vierotusoireisiin, kuten kramppeihin, saatiin lääkäriltä hyvissä ajoin tarvittava lääkitys. Suurin osa oireista meni ohi kuitenkin vain pelkällä levolla ja kärsivällisyydellä. Huumevieroitukseen verrattuna alkoholistin oireet olivat vielä lieviä. Vaikka Laurin olo oli hirveä ja jatkuisi vielä muutaman päivän, hän näytti voivan olosuhteisiin nähden kohtalaisen hyvin. Vaikeimmat tapaukset eivät päässeet seuraavana päivänä edes sängystä ylös. Kello lähestyi puolta päivää, kun Sanna Tikka tuli hakemaan miehiä ruokasaliin syömään. Sanna oli yksi kolmesta tytöstä, jotka viikonloppuisin valmistivat kodilla miehille ruokaa. Tarjan ja Helenan kanssa he tulivat joka lauantai aamu tekemään viikonlopun ateria. Tällä kertaa miehiä oli kodilla hoidossa viisi. Kaikki olivat jo niin hyvässä kunnossa, että kykenivät syömään. Kun päivystäjät ja muu henkilö kuntakin istui pöytään, oli pieni ruokasali täynnä. Lauri tunsi olonsa joukossa kotoisaksi. Vapaaehtoinen henkilökunta suhtautuu miehiin lämpimästi ja kunnioittavasti. Nämä ovat mukavia ihmisiä, ajatteli Lauri, kuunnellessaan iloista keskustelua ja nieleskellessään varovasti ruokaa möyrivään vatsaansa. Tutina teki syömisen hankalaksi. Alkoholin haiduttua päästä hän alkoi vähitellen haistaa myös oman likaisuutensa. Lämmin sauna tuntuisi nyt mukavalta. Saako täällä saunua, kysäisi Lauri. Tytöt kertoivat, että sauna löytyy mättään alta, entisestä maakellarista ja lupasivat auttaa Lauria veden kannossa kaivolta. Niin päätettiin yhdessä ruokalun jälkeen lämmittää sauna. Perjantai-kodin sauna on rakennettu vanhaan betonista valettuun maakellariin. Pihalle päin saunasta kertovat vain nurmikosta nousevat kaksi peltistä piippua. Betoninen maakellari on eristetty ja vuorattu paneelilla. Kiivas ja pataavat aivan oven vieressä ja lauteet vasten takaseinää. Sauna ei ole kovin korkea ja siellä istutaan aivan katon rajassa. Kun saunan lämmittää kuumaksi, sieltä saa pitkät ja tuliset löylyt. Täi saunaksi, se on mitä parhain. Lauri pinosi halkoja kiukaan tulipesään tyttöjen kantaessa ämpäreillä vettä kaivolta. Veden kantoon hän oli liian heikko, eikä jalka kestänyt kävelyä. Se työ jäi naisten harteille. Lauri poltti monta pesällistä halkoja kiukassa, jotta löylyä varmasti riittää. Kun sauna oli valmis, hän riisui likaiset vaatteet yltään ja astui löylyyn. Muut miehet eivät vielä innostuneet saunasta ja Lauri sai istuutua lauteille aivan yksin. Lauri saunoi sydämensä kyllyydestä. Hän istui ylimmällä lauteella aivan katon rajassa ja heitti löylyä. Samalla hän hoiteli kipeä jalkaansa pesuvalissa. Välillä hän otti ison muovisen saavin jalkojensa väliin ja Käteensä pari halkoa. Hän lauloi lapsuudessaan oppimiaan hengellisiä lauluja sielunsa pohjasta. Ja kun ei muuta soitinta löytynyt, hän säästi itseään haloilla. Niillä hän rummutti ylös alaisin olevaa saavia laulujen tahdessa. Lauri oli yksin saunassa ja piti huolen siitä, ettei kukaan näkisi hänen koomista esitystään. Pitäisivät minua vielä hulluna. Hän iloitsi kuin pieni poika siitä rauhasta ja vapaudesta, jonka hän oli viimein löytänyt. Saavi hajosi käyttökelvottomaksi. Se oli kuitenkin pieni hinta siitä ilosta, että tuo onneton, elämänsä kadottanut ihminen oli löytänyt uuden sävele. Lauri lauloi kiitosta siitä ihmeestä, mikä häntä oli kohdennut. Välillä hän vilvoitteli saunan pukuhuoneessa ja luki kynttilän valossa perjentää kodilta saamaansa uutta raamattua. Hän lopetti saunomisen vasta myöhään illalla, mutta lämmitti saunan uudelleen jo seuraavana aamuna. Hän kylpi kolmen viikon ajan joka päivä kymmenen tuntia. Hän nautti kuumasta saunasta. Hän nautti siitä, että sai olla puhdas. Hän kylpi kaikki ne kylvyt. Jotka olivat jääneet väliin hänen eläessään vuosia roskalaatikossa, sörnäisten rantatie 3-5. Ensio alkoi jo lopulta huolestua, että Lauri polttaa koko vuoden halot. Tulipahan miestä ainakin puhdas, sanoi Ensio Laurille jälkeenpäin. Uutta saavia ei Laurille annettu. Rikkinäinen sai kelvata rummuksi loppuajaksi. Elämä perjantai-kodilla oli myös hauskaa. Siellä osattiin nauraa elämälle ja omille kommelluksillekin. Koti oli nähnyt elämää laidasta laitaan ja sen väki osasi iloita silloin, kun oli ilon aika. Surua oli nähty näiden seinien sisällä riittävästi. Lauri vietti toista päivää majoitusparakin nurkkahuoneessa, kun seinän takaa kuului jysähdys. Hän meni ovelle vilkaisemaan. Mitä tapahtui? Kirves törrötti pystyssä ulkoseinässä. Jukka, joka oli tullut perjantai kodille hoitoon samaan aikaan Laurin kanssa, oli saanut juoppo Hän seisoi pihalla harhaileva katsess silmissään. Jukka oli suuri ja voimakas kuin karhu. Lauria kylmäsi. Tuon miehen kanssa minä en enää uskalla asua samassa talossa. Lauri pyysi lupaa saada muuttaa päärakennukseen. Hensio ymmärsi tilanteen ja Lauri siirrettiin turvaan. Jukan hoito kävi pian mahdottomaksi kodilla ja hänet vietiin poliisien avustuksella psykiatriseen hoitoon. Lauri vietti ensimmäistä yötään perjantai-kodin päärakennuksessa Jukan saatua juoppo Hänellä oli perattu vuoden oleskelutilan sohvalla. Lauri lepäili pimeässä takkahuoneessa ja mietiskeli viime päivien kokemuksiaan. Elämässä oli tapahtunut niin paljon uutta ja erikoista vain muutamassa päivässä. Mitä kaikkea tästä vielä seuraisikaan? Usko elämään ja... Usko Jumalaa oli kasvanut hänen sisimmässään päivä päivältä. Hän nukahti levollisena ja luottavaisena. Keskellä yötä Lauri heräsi, aivan kuin joku olisi koskettanut häntä herättääkseen hänet. Lauri nousi sysi mustassa huoneessa istumaan. Yhtäkkiä hänen eteensä huoneeseen ilmestyi outo valo. Valossa hän näki raamatun, jonka päällä luki, Pyhä Raamattu. Sen jälkeen Raamattu avattiin apostolien tekojen kuudennen luvun kohdalta ja hänelle näytettiin jakeita 8-10. Katsellessaan Raamattua Lauri kuuli äänen, joka sanoi hänelle. Tämä Jumalan sanan kohta on annettu sinulle tulevaisuutta varten. Pian valo hävisi ja huone oli jälleen sysimusta. Lauri laskeutui takaisin pitkälle. Hän ei tiennyt mitä ajatella kokemuksestaan. Hänhän oli ollut selvin päin vasta muutaman päivän. Harhanäyt ja pikkuukot kuuluvat usein alkoholistien selviämiseen. Lauri päätti nukkua yön yli ja tutkia saamansa raamatun jakeen aamulla. Heti herättyään seuraavana aamuna Lauri kaivoi raamatun takkahuoneen hyllystä. Hän etsi apostolien teot ja siitä kyseiset jakeet. Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Lauri sulki raamatun. Hän oli hämmentynyt kokemastaan. Hän ei jaksanut uskoa, että Jumala olisi hänelle puhunut tällä tavalla. Mutta mitä se kaikki oli? Jos se olit sinä Jeesus, niin vahvista minulle jollakin tavalla. Lauri rukoili hiljaa. Seuraavana yönä Lauri herätettiin uudelleen. Sama valo laskeutui huoneeseen hänen eteensä. Sama raamattu ja sama teksti. Silloin Lauri alkoi ajatella, että ehkä se oli sittenkin Jumala, joka hänelle puhui. Lauri kertoi kokemuksestaan ensiolle. Hän suhtautui tarinaan rauhallisesti perjantai korilla oli kuultu ja nähty kaikenlaista. Monilla psyykkinen tasapaino oli selviämisvaiheessa alkanut hetkellisesti horjua. Mutta joskus Jumala myös puhui ihmiselle, sillä hänelle kaikki on mahdollista. Ensi Jumala oli joskus ilmoittanut asioita, jotka myöhemmin toteutuivat. Ei se ainakaan kolmeen vuoteen toteudu. Rauhoitti ensio Lauria. Perjantai kodilta vierailtiin säännöllisesti hengellisissä tilaisuuksissa eri seurakunnissa. Laurikin lähti mukaan kun lähdettiin Helsingin vapaa seurakuntaa. Kirkon edessä Lauria vastaan tuli yllättäen vanha ryyppy kaveri. Lauri kertoi ystävälleen innoissaan, kuinka hän oli tullut uskoon ja kaikki oli muuttunut. Mistä sinä sen tiedät, että olet tullut uskoon, kysyi Jussi Laurilta pienessä huumalassa. Lauri suututti miehen kommentti. Lauri oli väkivahva mies, entinen huippu jota jota kaverit olivat oppineet kunnioittamaan. Hän tarttui pientä Jussia kulkusta kiinni. No kyllähän minä uskon, sanoi Jussi hätääntyneenä. Hän luuli, että Lauri oli mennyt sekaisin. Lähdetkö kanssani tuonne kokoukseen, kysyi Lauri Jussilta. No kyllähän minä lähden. Jussi tuli mukaan vapaa kirkkoon. Tilaisuuden lopussa Lauri kääntyi jälleen Jussin puoleen. Lähdetkö kanssani Jussi tuonne eteen rukoiltavaksi? Kyllähän minä lähden. He astuivat yhdessä kirkon eteen ja polvistuivat alttarille. Annatko Jussi elämäsi Jeesukselle? Kyllähän minä annan. Lauri rukoili Jussin puolesta alttarilla varastaan yrittää. Myöhemmin Lauri tapasi Jussin useita kertoja. He nauroivat tapahtumalle yhdessä. Ikinä en olisi lähtenyt kirkkoon, jos se olisi tarttunut kurkusta kiinni. Minä pelkäsin niin, etten uskaltanut panna vastaan. Jussi tuli vapaa kirkossa uskoon ja raitistui. Hän oli ensimmäinen hedelmä. Laurin orastavalla evankelistan uralla. Laurin aika perjantai kodilla kului nopeasti saunoessa ja luntaluodessa pihalta ja kodille johtavalta lehtikujalta. Hän toipui nopeasti alkoholismin aiheuttamasta heikkoudesta. Ruokakin alkoi maistua. Jääkaapilla sai käydä omia aikojaan niin usein kuin huvitti. Ja Lauri nautti talon antimista. Muutamassa viikossa Lauri muuttui niin, että oli vaikeata uskoa häntä samaksi mieheksi. Kun kolme viikkoa oli kulunut, oli laurinkin aika jatkaa matkaa, perjantai-kodille ei voinut jäädä asumaan, sillä tilaa tarvittiin uusille potilaille. Laurille avautui paikka siuntiossa sijaitsevalta karisma kodilta. Helsingin kaupunki sitoutui maksamaan Laurin hoidon. Joulu oli jo lähestymässä, kun Lauri pakkasi pienen omaisuutensa ja häntä lähdettiin viemään siuntioon. Niin oli eräs vaihe Laurin elämässä päättynyt. Hänet jätettiin Jumalan käsiin ja uusien ihmisten vastuulle. Perjantai Kristukselle kampanja oli täyttänyt oman tehtävänsä. Karisma-koti on kristillisellä pohjalla toimiva alkoholistien ja Narkomaanien hoitokoti. Sen perusti 1980-luvulla tunnettu evankelista, entinen nuori Ritu Yli Pahkala. Karismakodin kristillinen toipumisohjelma on antanut vuosien aikana uuden pohjan satojen miesten elämää. Kun Lauri tuli karismakodille, siellä oli hoidossa lähes parikymmentä miestä. Maaseudulla sijaitseva koti on viihtyissä ja... Lauri nautti olostaan siellä. Hän oli viettänyt lapsuutensa Taivalkosken lakeuksilla ja Maaseudun rauha sopi hänelle hyvin. Lauri viipyi Karisma-kodilla kaksi kuukautta. Sinä aikana kodin johtaja Jaan Nyberg ja monet muut antoivat Laurin hengelliselle elämälle kasvualustan, jolta hän pian ponnistaisi itsenäiseen elämään yhteiskuntaan josta hän oli ollut sivussa yli 20 vuotta. Karismakodilla ollessaan Lauri alkoi kaivata yhä syvempää raittiutta. Hän oli parantumaton nikotinisti eikä tupakan tarve hellittänyt millään. Eränä iltana hän oli pelaamassa pöytätennistä ystävänsä Esa Erävalon kanssa. Kuulehan sinä puolta tupakkaa Jumalalle, murjasi Esa. Älä nyt hulluja puhu, enhän minä nyt Jumalalle polta. Lauria harmitti ystävänsä kiusoittelu. Raamatusta hän kuitenkin löysi jakeen, jossa sanotaan, että kaikki mitä teette, se tehkää niin kuin Jumalalle. Lauri alkoi kaivata yhä enemmän vapautta ainaisesta nikotiinin tarpeesta. Hän oli polttanut parikymmentä vuotta yhtä päätä ja oli siihen väsynyt. Maatessaan karismakodin sängyssä keskellä yötä joku herätti Laurin jälleen. Hän nousi istumaan sänkynsä laidalle. Kirkkassa valossa hänen eteensä ilmestyi taas raamattu. Raamatun päällä oli kultainen avain. Lauri kuuli sisimmässään äänen. Haluatko Lauri päästä tupakan poltosta eroon? Herra, sitä minä olen pyytänyt, mutta kun olen itsessäni niin heikko. Silloin raamattu alkoi lähestyä Lauria, aivan kuin se olisi näyssä mennyt hänen sisäänsä. Anna minulle se avain, pyysi Lauri. Minä avaan, kun aika tulee, kuului vastaus. Sitten oli taas hiljaista. Seuraavana aamuna ystävät pyysivät Lauria tupakalle, mutta... Hänen ei tehnyt enää mieli. Hän oli vapaa. Jotakin merkillistä oli tapahtunut Laurille yöllä, mutta siitä hän ei kertonut kenellekään. Joulu lähestyi ja sen aisti myös karismakodilla. Osa miehistä halusi viettää joulunsa siellä, mutta muutamat lähtivät lomalle sukulaistensa luo. Lauri Karisma karismakodille. Jouluun valmistauduttiin siellä perinteisellä hartaudella, sillä olihan joulu tärkeä kristillinen juhla. Kuusi hankittiin omasta metsästä koristamaan kodin oleskeluhuonetta. Jouluruuat kuuluivat myös ohjelmaan. Ne valmistettiin yhteisvoimin etukäteen joulun pyhiksi. Myös joulusauna ja yhteinen jouluohjelma kuuluivat karismakodin perinteeseen. Laurille joulu oli erilainen kuin kertaakaan aikaisemmin. Parin kymmenen vuoteen hän ei ollut voinut näin hyvin jouluna. Lohtua ei tarvinnut hakea elämän ankeuteen enää viinasta. Karismakodin hartaan vieton keskellä hän saattoi muistella lapsuutensa kaunita jouluja taivalkoskella, tuntematta enää syyllisyyttä elämänsä virheistä ja hukatuista vuosista. Joulu ei enää ollut vain traditio haikeine lapsuuden muistoineen, vaan vapahtajan syntymäjuhla, jota hän saattoi viettää nyt sydämestään. Joulu oli saanut uuden sisällä. Lapsuuden joulu oli ollut taival koskella suuri ja koskettava juhla. Uskova äiti oli tehnyt aina kaikkinsa tarjotakseen lapsilleen ikimuistoisen juhlan. Joululahjoja oli ollut kuusen alla odottamassa valtava vuori aattoillan lähestyessä ja joulupöydässä tarjolla kaikki perinteiset jouluruuat. Se oli ollut heidän kodissaan perhetapahtuma, jota oli vietetty aina yhdessä siihen asti, kunnes Laurin tie vei maailmalle. Muita jouluja Lauri ei halunnut muistellakaan. Lapsuuden juhlien rinnallakin tämä joulu. Oli kuitenkin erilainen. Vasta nyt hän ymmärsi, kuka tuo joulun herra on. Hän tunsi päivän sankarin ja se antoi uuden sisällön koko juhlaan. Jeesus ei ollut enää vapahtaja vain joululauluissa tai kauniissa postikorteissa, vaan Laurin omassa sydämessä. Hylyt katse peiliin kertoi, miten voimallinen on joulun herra, kun hän saa tulla Ihmisen sydämmeen asumaan. Ulkoista muutosta suurimpi oli vielä se muutos, joka oli tapahtunut hänen sisimmässään. Sitä muutosta ei voinut tietää kukaan toinen kuin Lauri itse. Miettäessään joulua yhdessä karismakodin miesten kanssa Lauri alkoi ymmärtää, että hänen lapsuudessaan kokemansa joulurauha oli tullut hänen sydämeensä pysyäkseen. Se joulun tunnelma ja harmonia, jota joskus lapsena oli saanut kokea taivalla koskella oman perheen keskellä, oli nyt hänen sisimmässään joka päivä. Se oli suurempi ihme kuin kaikki ulkoinen muutos, mitä jotkut hänen ystävänsä hänessä näkivät. Laurin sisimpään oli tullut viimeinkin rauha. Päivät vierivät luonnon helmassa sijaitsevalla karismakodilla nopeasti. Maaseudulla varttunut mies viihtyi siellä hyvin ja vahvistui päivä päivältä. Pian tuli helmikuu 1990. Lauri oli viipynyt siuntiossa yli kaksi kuukautta. Vähitellen hänen sisimpäänsä oli vahvistunut sellainen tunne, kuin häntä varten olisi varattuna jokin tehtävä Helsingissä. Jan, karismakodin johtaja, Tarjosi Laurille mahdollisuutta viipyä kodilla vielä pidempään, mutta Lauri ei malttanut jäädä. Hän halusi nähdä, mikä häntä Helsingissä odottaa.